Ja podeu apuntar a la Via Catalana, la cadena humana de l'Assemblea Nacional Catalana, per l'11 de setembre. Ah, està bé, està bé. I com ens hi apuntem? Si volen anar amb el grup del la Berguedà, us heu d'apuntar a l'Ajuntament o a la Biblioteca. I fins quin dia ho podem fer, això? Teniu temps fins al dia 28 de juliol. I per arribar, com hem de fer? Podeu anar amb el vostre cotxe o amb l'autobús que organitza l'Assemblea de Porreig i quan vin per car nos don han jurat els forç i quan va a bocar podeu comprar el tiquet al mateix moment de fer inscripció per només 10 euros